«Чому він разу і ліквідовувати?» – посміхнувся анархіст з вадами зору і продемонстрував свої такі ж недосконалі зуби. «Можна спробувати перевиховати, розпропагандувати. Ось завтра ми їдемо на акцію. Агітувати салян проти сала». «А за що їх агітувати?» – спитав автовізій. «За вільну працю на вільній землі?» – продекламував анархіст. «Що ж, – подумав собі автовізій, – можна поїхати глибнути на цих революціонерів у дії?» «Лише пряма дія, – шепіла йому в ухо ребриста, – лише дія, будь-яка дія, лише боротись із злочинною владою і репресивною державою». «То ти завтра мусиш прийти на 6 ранку, – говорив слабкозорий, – виїжджаємо на акцію розпропагандовувати салян. А чому ти вимовляєш, саляни? не витримав автовізій. Від слова сало, товаришу, від цього буржуазного, імперіалістично контрреволюційного продукту. То ви не їсте сале? простодушно спитав автовізій. Анархісти образились, як це не їмо. Ми що, мусульмани чи юдеї? їмо, товаришу, але з почуттям глибокої зневаги до салян. На прощанні автовізії перезнайомився з анархістами той, що в пенсне називався товариш Артем, сухоребра дівчина – товаришкою Іннесою, а решта теж товаришами та іменами близькими до полум'яного революційного минулого – Фелікс, Лев, Роза, Клара, Семен, Джузепе і Тринестори. Наступного дня старий обшарпаний мікроавтобус Волинь теліпався у напрямку Кіцманського повіту, де анархісти мали вести революційну агітацію серед темного фермерського загалу. В автобусі місця на всіх не вистачило, і тому на коліна автовізієві сілась товариш Іннесса. Йому не було би важко, якби товариш Інесса сиділа спокійно, але вона безперестанку вовтузилась на в геніталіях і вперто хотіла відчути ерекцію. Не було ерекцій. Виїхали за місто, минули кілька заможних до непристойності сіл. Тут марно роботу проводити, сказав товариш Артем. Ці занадто буржуазні, поїдемо в бідніші села. Їхали ще, але бідніші села не з'являлись. Доїхали до межі Буковини. Далі була Галичина. «Що ж, будемо повертатись», – скомандував товариш Артем, – «далі теж буржуазні села». На зворотному шляху зупинились біля лану, на якому працював новенький кобайн київського авіазаводу «Антей». Анархісти вийшли із обшарпаної задимленої волині, з задоволенням попадали в зелену придорожню траву. «А це що ще за салянські сантименти?» – Зашипів товариш Артем, ну, мов стати, привести себе в порядок, розгорнути гасла і зустрічати авангард буржуазної стихії в особі цього темного комбайнера в куркульському комбайні Антен. Анархісти, розм'яклі й стомлені, знехідтю встали, почепили на водилище чорний прапор з написом «Свобода» або «Смерть», розгорнули гасла «Смерть буржуазії», «Волю хліборобам, хай живе Всесвітня революція», Сів режиму на живодерню і чекали, поки комбайн, що збирав пшеницю, поверне у їх бік. Автовізієві теж хотіли дати в руки якесь гасло, але він відмовився, бо мав у руках фотоапарат. Мінулта. Мовляв, зроблю знімки для анархістської газети Калатало. Під'їхав комбайн. Дворі кабіни відчинились, і анархісти побачили, що недарма ці комбайни виготовлялись на авіаційному заводі комфортним, яке сідало. Кондиціонер і музичний центр нагадували радше якийсь буржуазний лімузин, ніж знаряддя тяжкої праці хлібороба. З кабіни вийшов і спустився по зручних східцях на землю дуже молодий комбайнер, модно підстрижений, у білих легких штанах та сандалях з білої же шкіри, у білій майці, на грудній кишені якої лежав мобільний телефон. В задимлених окулярах в золотій оправі, він швидше виглядав на плейбоя з рів'єри, ніж на кіцманського салянина. «В такому прикиді тобі би на дискотеку, а не в поле до комбайна», – сказав йому автовізій. «На дискотеки не ходжу», – відповів хлопець. «А куди ти ходиш, товаришу?» – з надією в голосі спитав товариш Артем.